Iduriz, uh, entziatzen dira, egazkin batzuen betetzerat eta egazkin bidez igortzerat. Gero beste burua ere da, e fitxak eta uh, handi bat egitea Europa mailan. Uh, Atse dituzten ituzten, uh, atzerritar guztien uh, fitxak eta egiten dute. Bai, uh, errak zuniaz uh, ite azbeldurdira. Egin dute operazio hori ba erdi gordezkerten alda eta gero guai parlamentua uartu da, hortaz diakinean da eta edatuda, berria edatuda eta beraz, sustengo elkarteak eta deitu dute de bezala e, protesta egun batetarat.